b ุ๊ก <Book> 2ูเก้าสประโยคคาสั่งสอง i m p e r a t i v 2 <90. S 1> imperative Imper r Ras <ier> dich rasier dich ไปอาบน้ำ Wasch dich Wasch dich หวีผม Käm dich Käm dich Toma na Ruf an Rufen Sie an Ruf an Rufen Sie an เริ่มได้แล้ว fang an Fangen Sie an. Fang an. Fangen Sie an. Jutta, hör auf. Hören Sie auf. Hör auf. Hören Sie auf. Tangman, lass das. Lassen Sie das. Lass das. Lassen Sie das. Puhlt man oma. s a g das. Sagen Sie das. s a g das. Sagen Sie das. Söman ma. Kauft das. Kaufen Sie das. k a u f das. Kaufen Sie das. Ja, locklung det kaat. Sei nie unehrlich. Sei nie unehrlich. Ja, sonna. Sei nie frech. Sei nie frech. Ja, ja, keiner. Sei nie unhöflich. Sei nie unhöflich. Jingtai i m m e na. Sei immer ehrlich. Sei immer ehrlich. Jaidi i m m e na. Sei immer nett. Sei immer nett. So pass mal e r s e i immer höflich. Sei immer höflich. Gleich nach Hause. Kommen Sie gut nach h a u s Kommen Sie gut nach Hause. Na, Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf sich auf. Mal wieder. Besuchen Sie uns bald wieder. Besuchen Sie uns bald wieder. Gruß a o a l d e